Західноєвропейські мандрівники XVIII-XIX століть. У цей період усе частіше до освоєння нових земель поряд з іспанцями, португальцями та італійцями долучаються англійці, французи, німці, голландці. Вони безстрашно борознять води океанів, проникають у внутрішні області материків. Великий мандрівник Джеймс Кук Шотландець Джеймс Кук народився в 1728 році у родині Батрака. Він мав неабиякі здібності і сильний характер, самостійно вивчив математику, навігацію і добився таких успіхів, що йому запропонували місце капітана торговельного корабля. Але юнак відмовився від почесної пропозиції і пішов на службу простим матросом у Королівський флот. Уже через два роки Кук став капітаном і вирушив до Північної Америки, де тривала англійська війна з Францією за Канаду. Кук настільки блискуче впорався зі своїми завданнями, що його поставили на чолі наукової експедиції в Тихий океан на кораблі Індевор. Найважливішим його завданням був пошук таємничого південного материка. Під час своєї першої навколосвітньої подорожі Джеймс Кук відкрив безліч земель. Але головної мети так і не досяг Друга така подорож була майже повністю присвячена пошукам південного материка Кук вирішив спуститися якнайдалі на південь і обігнути землю Йому першому вдалося перетнути південне полярне коло Кук повернув на північ, коли лише 200 км відокремлювали його від Антарктиди під час третьої подорожі 1778 року Кук зробив своє останнє відкриття – Гавайські острови. Тубільці викрали шлюбку англійців, і розгніваний Кук спробував заарештувати вождя племені. Тоді острів'яни накинулися на англійців, і в сутичці Кука було вбито. Два з п'яти американських космічних човників одержали імена Endeavour і «Discovery» на честь знаменитих кораблів капітана Джеймса Кука.